Laugarren unitatea A informazio eske B. Etxeak laurogeita lau metro karratu, hiru logela, sukaldea, egon gela eta bainougeela dauzka. Etxeak ez dauka igogaurik eta lehenengo solairua da. Badauka bero galurik? Bai berokuntza sistema gaz naturala da. da.osodo oh, Gela guztiek kanpoaldea ematen dute? Ez, bainugelak eta logela batek barrura ematen dute. Eta etxea altzariz jantzita dago? Altzari batzuk badauzka, baina beste batzuk falta dira. Eta zenbat da hileko gastua? Hilean 40 euro dira. Eta non dago? San Franzisko kalean, erdigunean, tren geltokitik hurbil.